دان که مراکب غیری مفید آن از کچون قائل بر آن سکوت کند سامی را خبر یا طلب حاصل نشود و آن برسی قسمت مراکب زافی چون غلام زیدین چون غلام زیدین و آن را جزی اول را مضاف گوین و جزید عمراء مضافونی لئیه و مضافونی لئیه مجرور باشد مصنف علی رحمہ مخید مراکب مفید بیانو کرد اوز دسا بیان که مراکب غیر مفید مراکب غیر مفید ساتویل کی مراکب غیر مفید دیتو ای چی قائل کی او بیا پاغیبانی سکوت اختیار کی مخاطب تا نفائدہ حاصل سی او نمخاطب تا سشح حاصل سی طلب حاصل سی مخاطب تا فائدہ او طلب حاصل نسی ندی تا سشح لکی کی مراکبی غیر مفید مراکبی غیر مفید دیتوائی چه قائل قول کی نمخاطب تا سفائدہ یا طلب حاصل نشي نه د تل کې ګله کوم مرکب غیر مفيد به دا غیر مفيد چې ده په خپل کور کې دوه قسمه ده یو مرکب د د غیر مفيد یو مرکب تقیيدي او بل مرکب غیر تقیيدي مرکب تقیيدي او مرکب غیر تقیيدي مرکب تقییدی دی توای چې جز ثانی د اقه د ودا اول د او مرکب غیر تقییدی دی توای چې ثانی د اقه اول د لپاره نه مرکب تقییدی چې ثانی قید دی اول د دا به سو قسمه دی دوه قسمه دی یو مرکب اضافه دی اول مرکب توصیفی یو مراقب اضافی او بر مراقب اضافی توجیفی دیگی پتے باندهی نو مراقب اضافی چاہتے بلکی گی مراقب اضافی دیتے بلکی چه اول جز مضافی او دویم جزا مضافنی لیگی بھی پتے باندهی او مضاف چاہتا وای چه دکم شی نسبت چاہتا سوا بھی علا کا دیتا مضاف آئی او تصاته نسبت کړل شوی وی اغه ته چې ویل او تیل چې د کوم اسم نسبت ساتا شوی اغه اسم ته چې وی موذاب نسبت کړل شوی وی اغه ته چې مثال به سم ویلکه غلامو زیدن غلام مذاف ده ځکه د غلام چې څه شې شوه ده نسبت شوی ده زید چې ذ مضاف له اله زکات دې د دې ته د یو شتي نسبت او اضافه تل شوه ده په دې په باندي نو مرکب ق او مرکب توصيفي کجوز اول په کی او جوز ثاني په کی تشوي صفات وي لا کاراجولن عالمن دا سي سړي ته عالم موصوف ده او عالمون د دې لپاره چې واقع شوه صفات واقع شوه ده نه د مرکب ما حلاصه دا خبر دار اووه دا دا مراکب تقیدی والا سو مراکب غیر تقیدی سو کس مده غیر تقیدی چی ده اگر دی تول که چی جو سنه قید در شا دا اول د پارنه فاگی کیو مراکب بینائی ده مراکب بینائی مراکب بینائی چا تول که گی مراکب دی تول که گی چی تو دوا اسمون سر یو ذا کی دوا اسمون کی دو یو ذا کی, کی پو یپ دی او دا دوائم زیستم چی ده متزمین حرف لراوی متزمین معناه دا حرف لرا علاکه وینو دیتا سی شوال کی علاکه مراکبی بینائی پو گی پا دی بانده مراکب بینائی چه تاوی دیتاوی چی, چی دوائی اسمون سر یوزای کی او دوائم زیستم متزمین وی تا لرا حرف لرا نو دیتا سی شوال کی کی مراکبی بینائی مثال بسنگ احادون و عاشارا دلتا احاد زان تلفزو عشاره تی شوا زان تلفظو منګه د اډواړ لفظونه احد او عشرم تی جهکه یو زیکو او دلته د اډوي می سم ده چې وا عشره بیا عشره دا متزمین دی معنا د سالرا احدن عشره د فصل کې احدن وعشره دی منې ها دا دته مرکب تی شول کیږي بنای دلته د اډواړ جزونه مرکب مبني دی احد مبني او عشرهم تی شې ولی مبني زکه د دې اخیر په تیږي واسکي راغله غیراب خو په واسکه کی جاری کیږي نه بلکې اخر کې ندی وجنا عاشرن مبني ده عاشرن مبني ده زکه چې د معنا د سالره حرف لره او هر حرف او مبني الاصل ده نو دیم د ځان سره چې یو ګرځاو مبني خو مبني بر فتحه ده ولی مبني بر فتحه ده زکه بر فتحه ده چې مبني خو ده چی مانگای مبنی آلی سکونو او مبنی پا فتحا با برده او لأن الفتح تا خوف الحرکات تی زکا فتحا پا دی تولو حرکات و کسی چی دا آقا پا دا پا یہ پا دی بانده پا دی خبرو پوش شوی کنه بل دیم قسم تا مراکب منعصرفم ده او مراکب مجزجیم ده مراکب منعصرف و مراکبی مجزجیم مراکب منعصرف دی توی کنه چی دوا اسمون ای او دوال اسمون سر یوزه که یا ایسام تیجور که خود دادو ایم ایسام تا زمین چا لارنی عرب لارنی دیتو ایل کی گی مراکب مناثر کو تیر کی جی او با مثال بسنگی لکا با بکا دا با علا زانتنمو او بکم چی چه ور بکا چی دا یو باچانمو او دوالا ایسارا یو زیکا او دا یو خارینو می چی شکا دته مرہ صرف ذکر ول کی اول جزء خدای کی مابنی دی ول زکا اخر 25 کی راغله واسو کی موثث راغل کی راغله نو دی ودینا او د دوي می د علاقہ چی شه دی موارب په اراده دچا په شانته دی غیر منصف په د اراده دچا دی غیر دی نو له حاضر دی دو دینه دته خو تی چې نو دا ټول اقصام دچا دی علاقہ دا مرکب غیر تقییدی و دا دغه اقسام او دا دتو له اقسام د تا خبره په مرکب چاکرا بنا دا یاره خبر خبر خبره نه دا بلکې خبره د چا ده لکه الک غیر مرکب غیر قولو کې مخاطب خبر یا طلب حاصل نتیجو غلامو زیدین علماء د زید وغلام درزت يطي دبار و غلام درزت څه چلته خبره نه څه او نه پکه چې څلګه خبره غير مفيد او دغه مول غير مرکبي غير مفيد په او اول د تقيدي اول مرکبي غير دغه راکبه تقیدي ته تل کېږي چې جزي ثاني قاعده د لکه غلام او زیدين غلام. دا زید د تشاده غلام لپاره مخکې غلام په عمومه دنیا کې څونه غلام او دا غلام ورته شي شامل زید راغی کنه غلام د زید اوس غلام خصوص راه وسکرانه اوس کنه نو د قاعده ګرځي د تشاده او یا بلکی سمتا ده مراکب توقید ایدن اچھی ده مراکب توصیفی ده لکا رجلون آلمون مخی رجل کی عمومو کرا دی رجلو بان دنیا کی سمره دی پتولو باستاده کده خوش آلمون اور پسراغ اگه نا انورتی کی شو خارج شکنه جاہلتی خارج شکنه لہذا دیو جنان دا جوزی سانی قیدو گر جزتا چا پارا او مفید قله الاشتراکو کرده مفید قلت ال مخطب ولانك معمول او پرجلك معموله و زيت او عالمتي راغب اشتراك او عمومي تيجا ختمت ندي و نديت مركب تيجيولكيجي تاكيدي ولتي اول علاقه مركب دا غير مفيد نتيجه دا مركب بي غيري تاكيدي غيري تاكيديكي او مركب من دا بتاكي راجي مركب بي غيري تاكيديكي د یو خبر چې مرکب دی او مرکب اضافي ته ویل کیږي چې جزئ اول کیږي مزافي او جزئ ثانيو کیږي مزافي نه دی نو د مزاف تعریف موږ او مزاف تعر کې چې د کومې سم نسبته او څنګه چې مزاف altitude نسبته له یو مزاف او د مزاف نه هي علامات چې دي موږ د څنګه په ځنځي دا څه موضافه کوي راځم موضافه نه او دې علامات په معنی کې د موضافت علامات د راغلي د ټکو چې څه راغلي دي راغل تقریبا ول علامات یې دي نه پم دي افي چې علاکه هغه کې دا وې چې علامات دي د دې او د دې سره د دې تر علامات د موضاف موضاف نه دي چې فضله شيږي او دې په دې باندې د اوله علامه د موضاف دا اوس دلته د اضافه خبره راغله کنه موږ د موضاف موضاف علامات موضاف موضاف له علامات التوی ذاتي موصوف صفات بل ذکر دي البته د موصوف موصوف عله توابع چې ذکر د موصوف صفات علامات او بیا د ماتو ماتو په نه یاله ماتهغه په بیل ټول ور موضاف هغه چاته ولکېږي مرکب تاریخ مرا اضافی هغه تواله چې د یو انسان اضافه نسبت بل انسان ته شوی وي نو د کوم یا د کوم شي ته نسبت شوی وي هغه ته موضافه او تا طرف ته د نسبت یو هغه موضافه لکه کتاب الله چې کتاب نسبت لفظ الله طرف ته شوی دی مضاف موضاف اول فضالتی چه واکتی مضاف لگی مضاف موضافله آسان تاریخ مضاف و اگر چاہتا کہ دے دبل چانه پاروی او مضافله اگر چاہتا کہ بل ددل پارتی چوی وی غلام د چا د پار د د چا د پار د زید پرنده مضاف شو او د زید پارتی چے دے اگر د چی چه شو مزاپ مزاپ بی. او بیا رو تعالی مادي چې موضاف موضافلې به مونږ څنګه پیژنو چې دوي څونه راځي اول څمبانې الې پلان موجود نه وي او په دویم څمبانې الې پلان موجود وي خدای په تر کې څه واقع کیږي موضاف موضافلې واقع کیږي خدای دا چې د اول اسم عالم نه نو نوم نه وي د سره طرفه اولی څپ نوم نه نو وي په دې باندې همدارنګي اولی څلې شعرام نه وي او زمیر امنوی مثال بسنگیلی که رب العالمین پس رب مضاب دیو عالمین کی شده آرنک ادا دا رب بان ایلیف اللہ مستو عالمین بانی شده ریاض الصالحین آداب المتعلمین کتاب الطہارتی کتاب الزقاةی كتاب الحجی کتاب صلاح تی داتور پر دیچی رجی وی ماں وی دنیا کی کچھت پیسمی او داقینا روز زمیر رہتی पर मेंटी सेवाकी कीजिए मुजा मुजाफले ही वाकी लक आला पडू भी हि उनु भी संदय कना और पशिटी चेहरा गए जमीख नदा पततिति से वाकी मुजाब मुजाले सम आए हि समय हु इस समे परपशिटी चेहरा गए जमीर आगे धम मुजा मुजाले अब बारे के अफतारी ही समे और पशिटी चेहरा गए जमीररा गए हमदारागे पलातते ही रब्दखुम रभी یا سری جامعی خود بکی را دی لی ولیهی نبیهی بی آدابیهی ولیهی که ولیهی سنده پر پسی زمین را گئی و الی آخری او دارنگی دری معلومات چی دری اسمونهی او اول اسم بانی علی فلام نوی او پدریم درکی علی فلام را سیدم پر خفل منسی مضاب مضاب لیهی که لکمی ورقه ورقه تی جنت نعیم ورقه ده او جنت ده او نعیم ده فورقه او جنت بان الالف لام صاد موضافه ضابطه هی وا کیست امداران کی بے داز ذنوب هم بعضی پس ذمیر راغ او امدار الله مظہر کلمات بانی الف لام صاد او رس صاد یثم بانی دادا چې څو ری اول او دوو څونو بانی أدرى اسمه بيه... ني أبا أولى دوش مو بان الافلام مي أو قدرين ذاك ذميرنا قدرين ذاك شي راضي ذميرها تي دام مو ذا بذا في لهي واقع بعض ذنوبهم لقاء يومكم لقاء سن نقال الافلام يوبان ما الافلام نتا أودريم ذاك شي راغب قوم ذميرها بن دام مو ذا بذا في لهي راضي ڍڍ Dâ 특히 making the Bible seeing the Gospel of Kadiycción with righteous beads. اوکه مثال تاحوی که که توورپانده در مثال تحantes فی باین تابغاتی روعت البخاری باین بانی الفلام نص تاي تابغات الفلام نص ت Bran رو ense ring البغاری ونین که تک نو دا باین مذاب ده تبغات تا تابغات مذاب ده روات تا روات مذاب ده تات آ دا, تا. دا ترکیبتی مذاب مذاoga بلحورپکی fulfillment اوه درگشانتا سلور اسمونی ا دري شنو باندې الفلام ميو په سلورم ځکه چې شي راتي زمين راتي نو دا په تركيبي شي چې واقعي کې علاقه مضاف مضاف لهي ورتيږي لکه وايي چې په تو ترکیب او بازه ما بازين كيفه مضاف ده تا, تا ترکیب تا ترکیب مضاف ده باز په باز مضاف ده تا, تا. اولو دري باندې الفلام نصب يا زمين راغله دي په دې باندې امدار یې په 25 لکذا توجيه تلوي عبارت ده منس تو ارائ افکار افکار المتفكرین منس اسم ده الف لام منس تو ارائ اسم ده الف لام فنس تو افکار اسم ده الف لام منس تو افکار اسم ده الف لام منس از متفکرین بنس تو دا ټول په طریقې کې چې راځي علاقه مضاف مضاف له یي سلوري ټونوي افقی په نظم دا ځامی اثم ده اړې پلان مو سم ځم ده انقتصاد او رؤيہ تم ده سلوک وکنه او فینځم ده کې یا زمير راغله د دا ترکیب دي چې واکي موضافه موضافه نه وي او کې ګوره جميع موضافه مدته تم موضافه موضافه نه وي دا, دا موضافه نه د ادم انتقطا انتقامو ذا فلہی د ادمو ذا بیا مذافلہی یا زمیر د متکلم شی وا کی مذافلہی وا کی امدارنګ د دې نشاری نمک اسم د غیر طالب اسلام ناراضی د مو ذا مذافلہی وا کی خدای د چ اول اسم نکیره نی لک اللهم الله مذاپه همو زمیر کیچه ن اللهم رب هذه الدعوه تقدره مذاپه د هذی کیچه د لکا مذافلہی د تی دان شرد دا آده دا چاولی سب نکیره بی اس طرح پا معرفت دے که نکیره بی لکا نکیره دے پو چیزا پتو شنو گے چیشے کی گئی معرفت بی کتو گی بی اسمائی ها اولائی اسمائی مضافی ها اولائی چیشے دے لکا مضافلہی. یا مکر اولائی که مکر مضافی اولائی که چیشے واقعی شو دے مضافی اللہی اسمیسیاری نمک که دو ایس مونا به غیر داری فلام نراز تی دا موزا موزا پلی واکی لکواز تزیینو دبا جتا ها دل کتابی تزیین موزا پدی دبا جتا و دبا جی موزا پدی حضا تا دا غشان تا پدی که دا دوا در شال آمات را غلی دی پولی پدی پانی دا تول قتل پکار دیم دا غشان تا یادوالی پکار دی پدی سر موزا پوزا پلی سر پیزنی دا روز تا وی کپیو عبارت کی متادد مذا مذابل راجمشیع نو عام طور ترجمه د اخری مذافل نهي شروع کیږي په دې باندې لکه مثال په طور باندې کو دغرا کی سلاسه تو ایامن سلاسه تو ایامن ثومه ترجمه کومه دلته همغه ترجمه کوي دري ورځي اغه ورځي دري او دې په دې باندې په دومره دغه په کتاب کې ترجمه بدلیږي په دې په باندې یاد دي چې یا ثلاثه اقسام هغه سم دي د عام طور په پښتو کې خود دې دغه له شروع کیږي کنه د ابتداเม شروع کیږي درې اقسام او کلا کلا د دې تل کیږي عام طور باندې د چې د داخنه شروع قاعده کلیه خناده چې پاره کې بده موذاب به شروع کیږي الک د اخر موذاب آخري نه شروع کی لیکن عام دا خبره ده چې دا ترجمه د د آخري موذاب نه نه کیږي او بلا خبر ادا دا دا بلا فیدہ کی دالک ہے یوم نفوزا ام مضاف واقع کی او کلا کلا دیدی مضاف لی جملہ واقع شیئی یوم یا الفاؤستادقین یوم مضاف دا او یا الفاؤستادقین دا تول جملہ چیشے واقع شیئی دا مضاف لی ہی کی کلا دیدی شفت اضافت محصوب تا صفات اضافه موصوف ته لا کبیر کریم خطاب هی دلته دا که اثر کی و ال خطاب ال کریم خطاب موصوف وو کریم صفاتو عدلته صفات اضافه ته ته شو دی موصوف ته شو دی صفته ده باندې اور په سیده نور فواید لیکل دي نو دا اور په څی اخر کی اجرا ده نو دا, دا تاسو غوره دغه طریقې سره موضاف موضاف نه هی دغه اجرا کیږي مورکب اضافی د ته ولکېږي چې اول جز منصوبی او دویم جز پکې شي منصوب الله دې ته مورکب دي چې ولکې علاقہ تقیدی ويل کېږي لاس خلاص به غیر مفيد انست مرا مرا غیر مفيد هغه ته ولکېږي چېن قائل بر ان سکوت کنه چې قائل پاغي باندې سکوت وکي مخاطب را کن سامر مخاطب تا خبر خبر ته خبر جمله خبره کې یا طلب حاصل نشود یادت حاصل طلباحث نشي قران برسي قسمه او دا په سو قسمه سره ده قسم اول مرکب اضافي اول حقيقي اسم مرکب اضافي لک غلامو زيدين و له خبر ادم چې دا غلامو زيدين نه ده دور بن عرب جاری کړ ده غلامو غلام اول مخدود ده دې سم نه ده دم مبني ده دا غلامو زيدين په دي بن عرب نه جاری کیږي چې تر څو پوری ترکیب کې نه جاری शिवाय ذہی ودان غلام زیدن به غلامو باندې کی چوي اماک کی دا د دا په ترکیب کې واقع شيبه په زیدن وای غلام زیدن به ساکن وای اعراب به اعراب پی جاری کی دا علاقه دا کی کی خطا کیږي ډیر خلک پدې کې خطا کیږي دا غلطی مشهور نشي غلامو باندې طرف چې دا خو په ترکیب وای جاءنی غلام زیدن به غلامو وای رایتو غلام زیدن مرتو به غلام زیدن و کپ پر ترکیب کې نه څه واقعي شباب څنګه وایي ځبه غلام زیدین وایي په دې باندې به راځه نځاریکه په دې باندې و ان برشي قسم از د مرکب غیر مرکب درې قسم ده اول مرکب اضافی لکه غلام زیدین چې اول ده غلام زیدین چې اول را موضاف ګن اول جزء مضافل کی او دریم جزء چې ورکی مضاف الیه او مضاف الیه هميشه مجبور باعث همي ذات لیه به او جر خصوصیته سره راځي ذړکل په کثیر سره سر راځي ذړکل په پټه سره راځي مرارتو به احمده او ذړکل په تاسو سره راځي یا سره راځي وو مرکبي بناي او د وین قسم ته د مرکب ناقص نه مرکبي بناي دی مرکبي بناي ته تل کیږي جدوه اسمونه سره يلځي کی او دایم می سموتزمین معنی د چاله را حروف لرا وګ په دې باندې اودې <تصال> کې مونږ را لې چې دوه جزونه مبني دي اول جزوله مبني ده زکاداری اخر فتیش کې راغله ده او یې را خپواز کینې ده دوم جزوله مبني ده زکا چې تیسه ده لکه احد عشر واخله ترتیس عشر پر احد عشر یې اس عشر او ثلاث عشر اربع عشر خمسه سره سته عشر کې تديباني یتیس عشر پورې دا واخلا لکه دوم خبره د یو جز پر کې مستثنا <متلا> لږه اس عشر ده دا اول د مزرب دی ولی زقدرتا مشابهت د دې تصنیف سره غلای زقدره حاصل کې اسنا نه وکنا په ټی نسبتی اضافه اشارات او اضافه د ودنه نن ځکه چې نو مشابهت د تا تر غلای تصنیف سره اخو موربه دای ان ځان سره کېکا موربه کا مرکب بینای او انس ان د یو قسم ته د مرکب بینای نه غدا لري چې دوه اسم راي کې کاردا باشد ک دوه اسم یو ګرځي او اسم دو متضمن حرف بواسط او دویم ایسا متزمین چا لره اوی عرب لره لکا احد و اشرا و اخلا تا تیسه اشرا دا پاس الکی احدون بود اسم بوده است و او را حضب کرده و او محضب کرده و اردو اسم رای کرده او دوالا اسمون مبنی کرده و اردو جوز مبنی باشد برپکا دا بارا جوزون مبنی مبنی ولی دی گارو جوزون خومنگو ولی مبنی خو مبنی بر فتحه سرولی دی مبنی بر سکون خو مزکا نشکر دولی چی دا, دا اصل نه نده او دا مبنی بر سکون خو خاصه ده چا دا, دا؟ مبنیو الاسل دی او مبنی بر فتحه ملی او بردو لان الفتح تا خفو الهرکات دی جا که پا خیشی دا خفو الهرکات دی چې اتن آسارا مگر دبرا خبر دا چی اتن آسارا تنو چې دا ولی کی جوشی اول موربت زکا اول ومن بعد دی د دې مسابې ده څه فراتاسني سره دې سوم مرکب معنا سره درې قسم ته د مرکب بغیر مفید نه هغه چې د الک مرکب معنا سره ته مرا اثرات تعلقی و او انس الک قد هغه دې تر کې چې دوه اسم را یا کی کاردا باسب و اسم نت یوزکی او دوی می سم متزامن حرف لرا نه وی کوږي په دې باندې چې د و اسم او ض می مت زمینین چالله رنئ حرف نه غی دیته مررکبی من سره پر ک لکه بالاه ب بال او انته نومو او بکه چیشه ځانته نوور او دا دوان سره ی تو چشنتی جو کوو بالا بکا او دا چې دا مرب دی که دا مبنی د م مبنی دی غوره بالا بهې دو دزونه دی او بعد یخ نو د اکثره اولاما مسک دا دی چې بال خو مبنی دی مبنی د ځکه د آخر په چ کې واسکره غلی او فوست کې اراب او بکه چی شه ده مورب ده بکه چی شه ده او ځکه مورب ده خدای عرب څنګه اراده نصوبه ارابی د غیر مصرف په شان پېراده ای ارابی چا په شان غیر مصرف په شان ته ده غیر مصرف باندې وکسر نه راضي کنه نو دسی بواتی جاءنی بالا بکو جاءنی بالا بکو بکا مرر تو باکا دا خو دا هغه مسلک د چدل ته کتاب کې نشته دی سو ګوچنا دا بکم مواردو خیرا بده منصرف پښانته دی ارابې ده ارا چا پښانته دی نو دا غو کې راید مراتو بي بالا باکي دوی سو ګوچنا دا بالا ولټ کینده دی دا چې دا مبني نه دی بلکې دم چې دلکا مرکب ناقص غوډه خبره هم مرکب ناقص کړه د ارابو بنا کې مسله دا ده چې دوی دبعه چې د ذ مورب ده د بعد مزاف په با کې تي چره مزاف الیه <مراکب> مراکب و او آن اصادی کی دو مرقب من سررف دریر کے سممت مرقب او صب دیی و اونا سادی تویلکیږ ک دو راه کے کارباې دویونه من ی ای کیوي و اسمی دوی متضین حال نبا باشد و مت زمین چاه رنائ نی لکه بالاه بکه او حضرموت کی جودی اول ممننی باشد اول جز پ کچی چ ده مبنی ده په پی سره با ممننی وال د ذ آخرې کوت کې راقی شولی مبنی په پی سرهوللی دی ذکه پتحتی چ را خ پله رکاد دی بمذهب اکثر علما وجز دم ورب او دنجس په کچې شه د لکه مراد ده به د ان کې د یو بل قاعده درته بیانې قاعده ده دا باندې چې مضاف سره د مزاف الینا یا د مرکب غیر مفید ټول عمر د جز جزء جمله وي د عین جمله اس غلام زيدن توه ولاو زيدن بدات چې غلام زيد دي چی. دا یا مبتدا حقیقی یا بچې واقعي خبر به واقعيږي رجل عالمون یا مبتدا حقیقی یا بچې واقعي خبر یا با فعل ثالثه فار وقتیه بانا بکا ندا با مالکتی چه یلکا یا با ثالثه فار مبتدا وقتیه یا با فعل وقتیه جمله ندای بلکتی چه ده جزء جمله ده چون غلامو زیدین قائمون غلامو زیدین قائمان اوس با غلام زیدین به موضافنه موضاف سره موضافنه ده با چی چه مبتدا او قائمون به چی چه یلکا خبر بشی و عند احد عشر درهمن عند به مضاف، یا از د دا متقلیم بیچی شیشی؟ مضافلی، مضافلی، مضافلی، مضافلی، ندا بچی شی شی. خبر مقدم شی، احاد احسارا، اسمی عادت مباہ ممیز، او درحمن شی. ممیز بچی شیشی؟ ممیز، ندا بچی شیشی؟ نموکت دا مؤخر، و جا ابا علبقو، جا ابا فیر شی، با علبقو بیچی شیشی، پایش شی، پر سر اپاین جملہ کلیاء خبری بچی شیشی، ایسی، ایسی، بڅل بيدان کې که جملې کم تر ازدو کليما باشد بارشد د دې فصل کې یو دا خبره کوي څه خبره کوي د مطالعه طریقې درته کې چې کتاب ګوري نو څنګه مطالبه کوي د مطالعه طریقې درته کوي چې مطالعه کوي دغه شان تدری طریقه به کومه ده کوي دغه شان مطالعه کوي نو ستاسو مطالعه بیا کارګر ثابتېږي ورنه بغیر داغه روس بغیر د دین څخه فائدنه لري څنګه به مطالعه کوي دا چې ټکم جملې یواز خدادا به جمله که با خام اخواه چی شی بید یا لکا جمله خام اخواه مرکبه یا چانه با مرکبه؟ دو کلیمونه دوانه کم نشی کرده لی بیا دادوان عام دی که دادوان اب زن موجوده لکا ذرا یا تقدیران موجوده تقدیران بسی ملکا ای زیری بو اقلاب ای زیری پی چی شی مستطرده؟ آنکا او زیاد سمره حروف راجی زیاده لپار دا حقید پار س مسلحو روپ نو د شولو نو د دیر شو د شولو نو مرکب کیدلای جمله بیا د تا خبره کوي چې کله کلمات د عرب بیا پکنه یو غاټه جمله ته کتاب ګوري نو کتاب کې متصنثه اول چې ګوري عبارت کې بداو په دنه چې دا اسنده د خپل له اول به په کدا معلومات یې اسنده کې خپل له غتی کنه عرب ده بدای په کې بیا بداو کدیو په دا د معرب د دې به وګوري په کې مرکوده که منصور دی کا مجروح دی دا په کې پیدا کدی ولید چې دا دی دا وګوري چې موذیده دی کا ولځ خبرې وکړه په کې معرب چې دی یا مور دی ندی به عامل <سؤال> په کې ګوري دی په عامل <سؤال> اعل درف عباد یا نفس منصوب دا. دا. فم؟ فم یو یو دی نفس تعور کړه دی مجرور تا... دی نفس وا تعور کړه دی او پوګي پدې باندې کوم کوم یو عامل دی کوم یو پوګي معمول دی د دې کلماتو په ټول مندو کې کوم تعلق له مستقبل مذا مضافه ای دی موصوف صفت دی مبتدا خبر دی ترکيز دې جمله څنګه کې اول په مطالعه کې دا شی ځونه کوي به به معنا او مقصد ورتي ګرځي کدا خبری پکه نه ای نو بیا ساده لکه ناقصه ده بی دال کې جمله کم از دو کلمه نه یو جمله پم کم د دو کلمو نه نه یا غو بل لفظن وی او یا غو تی شوی تقدین لفظن لکزر به زیدون زرب په دې ځای کې چې فایل ده یا زیدون قائمون زید ورته ده د قائمون کې چې ده او دا جمله ده کنه او دوتکی موودی دی یا غو تقدیرن وی ته کې لاک ازری ازر کې چې مستقر ده هم ته ذمیر په تو که انتا دروم و تطرس فا ازین بیشتر باشد دون ازیاد رازی سون ازیاد رازی فا بیشتر راحتی نیست علاقا بیشتر ده پرسهاده هاشه که ارتایی خیلتای بیان کردی گاهی اصی کلمه کورا داد بیدرم نمبر هاشه و گورا کل دا جمعه مرکبه ایدتانا لکا زرابا زید و نعمران زرابا فل زید فایل عمرانی چی شیده کل دا سلورو نا زر اثر کی منگا کرے ذربان ثغہ کی چیز از اس ذربان ده ذربان مفول مطلق و اقصی شده تا طرفا ضرب بد طرفا کلا د پیزونه وی لک زیدن عمرا ذربان شدیدن ده شدید صفته اقصی شده تا طرفا ذربان و موصوف سره صفات نه بده مفول مطلق و اقصی شده تا طرفا ضرب بد طرفا د شپونه وی لک ذرب زید و عمرا ذربان شدیدن فی مزاد دار مؤفی ہی مضاب دار مزاب او هي زمورتي چې واکي مزاب در مزافله نه هنا دار رمازونه پوری زره ب پوری کله في داره امامل امام مزاب د اميري تي شه ده مزاب سره مزافله نه داب مپول فيه واکي في شه ده تا لارا ضربت کله ضرب زرب زيد عمرو في امام الاميري تعذيبان فوجي فوجي تعذيبان بتيش مفول له واكيشي ذا تا دار مفول له او كلا تشي بي الکا نو نووي لك ضرب زيد عن ضربا شديدا في داره امام الامير مفول ما هو واكي ذا تا دار ذا او كلا بلص حروف نو اذرب زید عمرو ضربا شديدا في داره امام الامير تعبيبا وصوتا راكبا داراكيون مچي واقفي حال واقفي د تن زرو ما علاقه بيشتر راحت لحدي ني بيستله فرته ها نوستا اوسه پدي خبري باندې چون کليمه عدد متالي تر قدر ته کي چون کلمات جمله بي سيار بحث چکل کلمات جمله ډير بي اسم وفعل و, و حرفا باयक ديګر تميز باعث کر کردن باتې ایسمو د فیل دا دیو گل او د حد یو بل موږ چی شی وکړو د می زمو کوږي په دې باندې و نظر تردان باید دا وګورو چې معرب اس يا ممني چې دا معرب ده کدا چی شهري ممني و عامل اس معمول دا به وګور چې دا عامل له کا معمول ده باید دا پکې و, دا دا و دا باید دا پیزنو و و بيدانستان او باید په دې خبره با نستان پوي کو چې تعلق کلمات باندې غیر چی ګناح د بل کلمې سره تعلق څنګه لري د مظاب مظاپله واقعگی موصوف صفت دی پایله مپول دی علک مبتدا و خبر دی چی شه دی اول دی دوم را دو خبر ته ضرورت دی د دې لپاره دا ضرورت داره چې تا مسند و مسنله پیدا گردد جدی د پارا مستد و متنهی چی چی اچی مصنل مصنل هي пайда د شنو بیا څه فائدہ د مونتا نه کو او د پیغمبر نه معنی جمله به تحقیق معنی معلوم شه نه د جمله معنی چې کومه مقصدی معنی ده کومه حقيقي ده هغه معنی به د دې چې کیږي به دغه دا سره پای نه مفید مفید ده کغیر مفید موفید دے موفید چاہتا ورکی جیدی؟ قائل قول کی مخاطب تا فایدہ؟ تا مورسید فایدہ تا مورسیدی، پوشی پا نو قال الملعوسرا دا مرکبی کم یو دے موفید کنا؟ موفید دے موفید تا بلنم چی شک جملہ جملہ کمہ جملہ دا را کنشایا؟ خبری را دا جمله په لاره دا جمله یې سمه دا جمله په لاره په دې باندې الی نستكبرو دا الی او او چې پدې ورکې دې ټول لپاره د دې د هغه د لپاره مالو د لپاره ایستګ برخو راته پیلو پدې ایستګ برخو مو پراته کوم مراقب دی مراقب دی مو پیډه کغیر مو پیډه دی غیر مو پیډه کنا مو پیډه کوم قسم نه دی جمله خبري ده که جمله شاید خبره کې به جمله شمه دغه جمله فعلیه ده جمله فعلیه ده من قومی، قومی کدر نا خورو کنکو؟ قومی ترکید کی؟, کی؟ مذاب زیادہ، دا مراکب مفید ہے که غیر مفید ہے؟ غیر مفید دی. بیا مفید، غیر مفید سو قسمت ہے؟ دری قسمت ہے. مراکب اضافی، مراکب بینائی و مراکب دا کم قسم نده؟ علاکہ مراکبی؟ علاکہ مراکب اضافی دی. قوم مذاب دی هی زمین چیش دی؟ علاکہ مذاب اللہی دی. بیا مذا مجرور ده جار او جار سر مجرور ندهه چیشه وقیه؟ خا بیاب ده چیشه وقیه شی؟ زر پلاق و مطالق باستقبرو سی؟ بیاب ده چی لب مصور محسوس و رسلی نصفت محسوس و صفت مده بچیشه ویشی؟ بایشی لانو خریجان نکا لانو خریجان نکا دا مفرد ده که مراکب ده؟ مراکب ده لانو خریجان نکا ترکیف کی چیشه وقی که؟ نوخرج فاعل چې شېده ده نحلو د زمين په دې کې څه ده مستتر په ده او کاف دې دې لپاره چې ده نو فسترو فاعلنا دا مو ورکابه مو مفیده مفیده مفید ده په دې بیا خبرې ده کې شېده خبرې بیا دا خبره جمله اسميه راځي او بڅې جمله دا کوم څه نه ده جمله په لیاتاته ولکي یا شعيب يا شعيب دا څه واقع دي دا مفيد مرکب او فردا کوم مرکب يا شعيب مرکبته مفيده ښه غير مفيده مفيده دا کوم مرکب ده د 50 اضعو اليره علاك فيني ها ديال يرد اذا قدرت خويا من قريتنا قريتنا مفردة كمركب مفيده مفرد كغير مفيده غير مفيده قال تعود الندم مفرد ک مرکب ده مرکب ده مفید ک غیر مفید نام مرکب مفید تعود ده ترکیب کی چه واقع کی ده پهلو پای واقع فعل سره غیر مفید غیر مفید ده کون دی په دې باندې قسمه ده درې قسمه کوم چې سم نه ده علاکه د مرکبي زفید په دې په دې حال او الله <سؤال> او دا خبر موږ فاطمه کرام موږ پروسه صرف سمرا ویلو کنا پر موږ ګردام نه ویلو کنا اوس د سې څلو کې څاره او څلور بګردام نه ویلو کردان سیغه باورې پدې کې او ترجمه به کې اخلاص اوس غالي موږ چکو میږي غلې دي حاله دا داګه د استکبارو دا استکبارو استکبارو څنګه خپل له هرته دا استکبارو په دې په باندې اوس استکبارو اوس مزید را دا کده د مجرده مې مزید مزید صلاحي مزید نه کړو بای مزید صلاحي مزید کیده کوم باب در چی نوتا علامه دا چا دا؟ باب استفال دا در علامه دا چا دا؟ جامل ریکل کچی شی با پاسیشی کابارا برواز نی؟ آم غز کابارا کابارا من دوباره کتاب روا گردی چی دا کابارا مانا دا؟ تقابور کول نو استاق بارا گردانی که دا استاق بارا؟ موزاری پسی ترجمه او که استاق استکبار هغه یو څه د برکراو او نشوړه ها استکبار هغه یو څه د برکراو او نشوړه منګول چې د پیل ترجمه کیده اول چې منګا چې ترجمه معلومه کو نو د نور چې خپل خود به خود شي وکړي استکبار معنی ده چې تکبر کړي وو تکبر یو سړی پته راشي زمانه بس نور استکبارات معنا تکبر کړي تکرون ستا کوره دغه سره را نیو ما سندیرو کوره تیاو سړی تاسو په صلاحیت تاسو دې ته تیاو حالت تاسو په حالت تاسو دا ویې سو خنوی په کې نو څه چې به وایم اغه یو خژاغه وا خژاغه ډیره ختی ته اوسره تاسو په سیل تاسو ډیره کوي څه وا خژا تاسو په خژیتاسو ها ماياس تک برو څه مانه ماياس تک برو څه کابور تکابور به وکي اوسه پراتان کې ماياس به اونې کې اوسه اپراتون کې زمانه کې بس دا فلتر دومره اغه یو زدتو ادرسی که در نو خریجن نکر زیگه در جمعه در نو خریجو مازیده که مزاره در فیل مزاره در مزیده نون بان زمان در نو مزیده نه در مزیده که کم باب نرازی بابی پان آخ را جا یو خریجو و تدا دیده تدا غشیقه من تپهده مزاری گردانو کتو یو خریجو او خریجو نو خریجو دارا غلے دکانا نو خریجن نا دکانو نیسا کلاور پا چپیتا نو خریجو نو خریجو اوز دیکی لانو خریجن نا کی مادت تسنگرہ و باشا اب تخصان کی دا چی کی لام دسی دا پارا دے تاکی دام لری که نون دسی دا پارا دے جمع دا پارا دام لری که ظنون الروستا من ثقيلات راغې ده نه دل تعامل من د تغده علامه مو زاريده کنا زم متقلين دهام دا لریکه دارستانه نند دا څه چی ده ثقيلات دهام دا لریکه او دا کا علامه ده چا ده مفهم ده دا دهام لریکه نو چیجه ور پات شي خارجه برواز ني خارجه په معنا د چا سره شي وصل داخلا جيمي ده دا کنا خو یو خاصه د باب فال چې ده جمله ديمي لره شي کوي نو اخرجه سمانه خارج اوه وته اخرجه چېګه ویوست وګه په دې باندې اخرجه ویوست اوس ما دي څنګه ویست له اوه هغه سره ویست له وا وا اغه د سری او ویست له اوه هغه د سری وګه او اوس او ځا آغا یو سڑای، آغا دوشری آو خوگی پدی پاندی اوس نو خریجو منگا سنگا سرو مونگا او بواسو اوزیا پراتن کی زمانه کی آغا یو سڑای آغا یو سڑای دیش آغا حیب او لا نو خریجنه کا خلام هم ده تاکی ده نو سمانا نو سمانا نو مانا او بواسو مونگا او باباسو او چه پراتونگی زمانہ کې تاله سره ته دې په دې باندې نو خريچو غوځماده او دې په دې باندې او باباسو او چه پراتونگی زمانہ کې مونږه ډېر چړي یا نو داغ دو فیل ترجمه تھی تکیم که مخرجو سمانه خام خوابو بحصو او سیراغ تن که زمانه کی منگا دیر تردی دا منگا دیر تردی او چی کابر سر آغه اینا بیاداد شا ترجمه شوا تالا غادادی داغ دا دا ترجمه سو گفه دی بالدی بیاور پا سیراغ لiau تاعودون نو تاعودون دا, دا.. کم دا تاعودون ناغ دا کم سیگه دا لکا تیوا تاعودون ګردانګه عادی یعود ګردانګه عادی عادی لا تعودن دغه ماده تر اوسه ماده د کیچی ځای لا ماده چاډ لا غو پاره تعال ماده چاډ دام لري کا او دانون خو چی پاره دام لري کا چی چی وا پاتې شي او دا نعاده نبس اعاده پرواز <تكشن> انده فال افتخم کدا د دې چې جوړي دي ها نعاده اعاده اعدو اعدتا عودنا عت عت ن <تكشن> تعود تعوداني تعودون <تكشن> تعودين <تكشن> تعودان <تكشن> تعودنا اعود نعود وس پدې عواده یمرو عواده مصدر په معنا د تاسره واپس کېدل نو عاده سمانه اه واپس وایو هغه یو ځای په څه اه اغه یو څړیا یو دو څړیا غاډي څړی واپس راوځي دا خو د پیل تر دماسپا يعودو سمانا يعودوا وفسيه با فائده مننه کې او هو وفسيه با او د فائده مننه په حاله یو کړئ ها اا يعودان وفسيه با حال د کړی په مو د فائده مننه کې او اا يعود يعودنا يعودونا يعودونا مداوته لامه تاکید او جبد سعوده ستغدمه وخاما خبا واستيگي ته يا سړي فو اوسه پراتم تي خاما خبا واستيگي تاسو ته سړي اوسه پراتم خاما خبا واستيگي تعودونه دکنه دغه دا څر ته تعودون د دې د تاواد د غبل د واو د نه کنه ا دې شمه ساکنه د و نتیجه تاسو د ترې ده ترجمه شو او څور قديف ترای نه افترای نه کوم شي دا سګولاته کاردانو ک افتره والا اول دا چې د مزید نکم ده <تسجارة> <جميعا يا> <صاحب> <معت> <متن aplikant> مزیدو نا دا کم دا مزیدو کده کم باب نا دا باب افتحال نا دا باب افتحال نا دا افتحال نا افتحره نا کی مادر چی شده فتحره نا دا وردی چی مادر سنگا پیدا کاؤ مادر تا سنگا پکی رو او افتحره کتاب ام لدی که افطار اضع ردouth Jaam کنگتھ step شعوم مجید و عاملہ انهو نعذر طاعیم Beispiel جوادعی màum جاتونگ فهروف آضع رد که Belgium افطار اضع افطار اضع、او آمرہ اولا줄 صعب اولا اصلاد او اولا امیل طراج کی دات آلامد باپ افتیال googہ او دانون آلامد پتاره وتی ایست رایا ده کنه فرایا بچ کنه فرایا درواز نی والا اب تققام کی دي شه راجي ناقص هي نو ایست را په معنا د چا فر دروغ و لورا نو اوس مازي کا دان دي سم راجي ساتو ور دي کوي ایست را ته نو افطره سمانا دروغ ویلو هغه یو څوري بار دروغ ویلو هغه یو څوري اخذ وو څلوغه افطري سمانا دروغ وو ایلو چې پرکو دي زمانه کې هغه یو سره اخذ وو څلوغه بیر څه پته نه ورته څه غادي